Sulla pinta podcastin bonusraidalla. Meillä on rakennustaidon opettaja Miia Vintorpe Langoilla. Tervetuloa haastateltavaksi. Kiitos. Tosi mukavaa, kun tulit. Me käytiin äsken tuolla luokkahuoneessa katsomassa ihan äsken. Oli päättynyt teillä oppitunti ja tällaista tetateet keinoa olit opettanut siellä avatarit tekemään. Kerro vähän, miten... sehän oli aivan monimutkainen laitos. Miten, miten se oppitunti kulki? No se lähtee ihan niin perusteista, että Tee laatikko. Sitten lähdetään liikkeelle. Ja. Sitten sitä laatikkoa vaan muunnellaan koko ja muuta ja tehdään lisää laatikoita. Ja sitten vähitellen rakentuu kokonaisuus. Että sitten viimeisenä tehdään ne hienosäädyt. Ja mä yritän tehdä niistä niin kuin mahdollisimman yksinkertaisia. Että vaikka olisi vähän monimutkaisempi aihe, niin sen verran yksinkertaisesti, että kukaan ei nyt jolla on vähänkään kokemusta, niin tipu Muin täytyy tulla sun tunnille testaamaan tota sun Ei olettamusta, ettei tipu kärryiltä. <laughs> ilman muuta, joo. Mistä sä esimerkiksi ton keinumallin kekkasit, että tämä olisi hyvä harjoituskappale? No, mä saan yleensä noi ideat tunteihin tästä maailmasta. <laughs> Eli niin kuin, mitä mä näen tuolla ympärillä ja jos mä netissä surffailen, mitä mä siellä näen jotain, mitä nyt pystyis ajatella, että voisi tuoda Second Lifein mukaan. Yeah, yeah. Mitään ihmeellisiä. Mä en taisi, että jos mä näen jonkun ihmeellisen jutun, niin mä yritän yksinkertaistaa sitä sen verran tai tehdä jotain vähän eri lailla, että se sit soveltuis tuollaiseksi tunniksi. Mitä se, minkälaista silmää se sitten vaatii, jos sä näet vaikka valokuvan tuollaisesta magesta tyylikkäistä pihakeinusta, niin mit mitä sä siinä katsot, että, että niinku miten sen saa rakennettua laatikoista? No se on ehkä vähän noloa, mutta siitä on joskus foorumeilla puhuttu, että tiedät, että olet ollut Second Lifeissa liian kauan aikaa kuin Mm -hmm. <laughs> Eli kun katselee kaikkia objekteja sillä silmällä, että miten tuota voisi Second lifeista rakentaa. <laughs> Millainen se silmä oikein on, koska mulla sitä nyt ei ainakaan taatusti oo. Sitä ilmeisesti vaan ajattelee niinkun semmosina rakennuspalikoina, mitä Second Lifeissa on tarjolla. Että miten mä voisin niistä tehdä ton näköisen jutun. Ja, ja siitä se sitten lähtee. Ja ne... Perusmuodot on, on siis niinku kuutioita ja kartioita ja... ja sylintereitä. Et ne on oikeastaan ne ihan perusmuodot. Et sitten tota noin, torus on yksi sellainen muoto, mikä on hirveän suosittu. Et kaikki haluaa sitä käyttää, koska siitä saa niin hienon näköisiä koukeroita tehtyä. Eli mikä Mut se on? Se on sellainen, joka näyttää siinä... Edit-ikkunassa näyttää sellaiselta donitsilta kuin aina sanon, yeah. että valitkaa toi eka Donitsi sieltä. Yeah. Ja sitä tykätään paljon käyttää, mutta sitten niistä muista vähän erikoisemmista muodoista saa niinku kaikenlaista hauskaa kuitenkin, mutta sitä ei ihmiset osaa käyttää, koska tämä torus on ollut niin suosittu. Yeah. Mut et mulla on sitten yksi tämmönen tunti, missä me opetan ihan niin kuin perusteista lähtien, että me tehdään, käytetään näitä erikoismuotoja, ja me tehdään niin kuin yhdestä rakennuspalikasta esimerkiksi pöytä tai tuoli. Et siihen ei tarvitse useampaa eri rakennuspalikkaa välttämättä. Onko tämä nyt sitten sitä taloudellista laskentaa, että mitä enemmän niitä elementtejä käyttää, niin onko ne niitä primitiivejä, mitkä kuormittaa? No, niitä. Kyllä, joo. Ja kun jokaisella Maapalalla on se raja, mitä siellä saa käyttää. Et mitä pienempi maapala, sen vähemmän, ja vähemmän monimutkaisia rakennelmia siellä voi käyttää. Aivan. No mites toi tätä tet keinu josta sulla blogissakin on sitten valokuva, niin paljonko sprimejä siihen tulee? Siihen tuli aika paljon. Olikohan siinä 19. Joo. Et koska siinä oli niin ne... Keinun selkä rakennettu eri primeistä. Joo. Et mä toisaalta tässä opettamisessa kuuntelen muita oppilaita, et mitä he haluaa. Ja on tullut sellaista kommenttia, että voisi tehdä monimutkaisempiakin, <laughs> mitä on enemmän näpereltävää, niin tämä on niin vastaus Joo. siihen sitten. Joo. Kuinka paljon tänään oli oppilaita? Me käytiin siellä äsken, niin sinne oli yksi, yksi oppilas siena, siena jäänyt vielä värkkäämään. Niin minkä verran Joo. oppilaita on tyypillisellä tunnella kerrallaan? No sanotaanko, että joku keskiverto on semmoinen 10-15. Mutta sitten saattaa olla semmoisiakin, että joissa on... No okei, mulla suurin on ollut varmaan 40. Ja se alkoi olemaan jo siinä rajoilla. No siinä saa aika lailla kyllä kiertää neuvomassa. Kyllä, joo, mutta onneksi Second Lifeissa on kamerakontrollit. Mm -hmm. <laughs> niin mä niillä niin kuin sitten zoomailen ja katson ihmisiä, että missä vaiheessa he menee. Aina välillä sieltä uikuilen sitten, että kertokaa, että jos menen liian nopeasti tai jos et jotain ymmärrä, niin. Pysäytän ja sitten mä teille selitän sen. Joo. Ja sitten, että jään tosiaan tunnin jälkeen sinne, sinne vielä luokkaan jälkeenpäin Että jos joku haluaa jäädä tunnin jälkeen ja hieno sitä, niin mä oon siellä neuvomassa vielä. Onko, onko näille tunneille muuten maksullista osallistua vai miten se menee? No jotkut, tai no on sanotaanko, että mulla, mun tunnit ei ole maksullisia osallistua. Että olen tehnyt sillä lailla, että tommosista vähän monimutkaisemmista mä laitan maksulliseksi nämä tarvikkeet, mm -hmm. supplies, mm -hmm. eli tarvikkeet, mitä ne nyt on. Yeah. Että sitten ne, ketkä haluaa, niin ne voi ostaa ne tarvikkeet ja samalla maksaa siitä sitten, yeah. mutta että sen voi tehdä maksamattakin. Että yeah. sitä voi vaan rakentaa ilman niitä. Sitten jos itsellä on esimerkiksi näitä tekstuureita, mitä käytetään värittämään ja muuta, tai jotain skriptejä, mitä voi käyttää, niin he saavat vapaasti käyttää niitä sitten, eikä tarvi ostaa niitä, niitä tarvikkeita. Yeah. Ja jotkut on sitten täysin ihan ilmaisia, että tarvikkeetkin on ilmaisia. Mistä nämä oppilaat tulee? Miten, miten ne keksii mennä valhalla universityn rakennustunneille? No, tässä meillä on nyt onneksi ollut tuota, Second Lifeissa on tämä tapahtumalistaus, että sinne jokainen, jolla on koulutunti tai mitä tapahtumaa nyt onkaan, listaa sen ja sitten kun ihmiset oppii käyttämään sitä listaa, niin sieltä pääsee suoraan, kun etsii sen tietyn tapahtuman, niin sitten pääsee sieltä suoraan teleporttaamaan sinne paikan päälle. Ja sitten on myös tämmöiset ryhmäkanavat, joissa sitten aina ennen tuntia mä lähetän ilmoituksen että nyt alkaisi tämmöinen tunti, että tässä on tämä paikka, tulkaa sinne jos kiinnostaa. Eli sulla, sulla on tyypillisesti varmaan joukko juuri sinun opetuksestasi pitäviä opetuslapsia, jotka sitten seuraavat niitä ilmoituksia, tehän nyt olisi Miijalla tunti. Myöskin kyllä, <laughs> että onneksi on sellainen tuota, uskollisten joukko, että se on ihan mukavaa heitä tavata ja heidät tietää jo ja heidän vahvuudet ja Tällaiset, että... Joo. Mm. Minkälaiset tyypit tulee sitten rakennustaidon tunnille? Tuleeko sellaisia ihan virtuooseja, kuinka paljon ja, ja toisaalta sellaisia ihan totaalisia peukalla keskellä kämmentä -tumpelo tyyppejä? No se riippuu oikeastaan paljon tuosta sanotaanko luonteesta. Ne. <laughs> Osa ihmisistä ajattelee, että he on niin peukalokeskellä kämmentä tyyppejä, ettei halua osallistua koko hommaan, pelkäävät, että nolaavat itsensä siellä. Mm. Mutta sitten on taas heitä, jotka ei nyt vielä osaa rakentaa, mutta uskaltaa tuu sinne tunnille tulemaan, jotta he opisivat rakentamaan. Ja Ma... mielelläni semmoisia Mistä voi tietää sitten, kumpaan Kumpaa niin kun, ääripäähän kuuluu. Minkälaiset tosielämän taidot antais, antais niin vihje siitä, että saattaisi osata rakentaa asioita second lifeissa? No sanotaanko, että jos ensin ajattelee tämmöistä hahmottamiskykyä tai muuta, niin mulla itselläni sitä ei tosielämässä ole <tosilta> <jokaa>. <tosilta> <On> <tosilta> No vähän vaikea uskoa kyllä. No mun mielestä ei ole. Että se on toi second life on niin kuin ihan omaa oma-alueensa, että se on lähinnä, että miten käyttää niitä työkaluja, mitkä siellä on. Ja koska mä ainakin yritän tehdä niistä niin selkokieliset, niistä mun ohjeista, että kunhan niitä vaan seuraa, niin kuka tahansa pystyy rakentamaan. Kerro, Mia hiukkasun sun omasta second life historiasta. Sun hahmo on syntynyt aprillipäivänä viime vuonna 2006. No kyllä on, joo. Ja... Eli siitä lähtien on joutunut kiinni tähän ke <tuhut> mitä tahansa se nyt suomeksi sitten voisi olla, mutta tuolta... Sitten aika nopeasti, vähän aikaa ihmeteltyä, niin aloin sitten pääsemään kiinni näihin rakennustunteihin, kun ihastelin muiden ihmisten tekemisiä ja sitten joku taisi mulle vihjata, että täällä on semmoisia kouluja, joissa opetetaan ja Niinhän, kun mä ensimmäiselle tunnille menin, niin sillä tiellä on vieläkin. Kauanko mm. <laughs> sä ensin kävit tunneilla? Kyllä siinä meni varmaan semmoset pari-kolme kuukautta. Et sitten mulla tuli semmoista varmuutta siihen rakentamiseen, että hei, kyllä mäkin pystyisin Joo, <laughs> opettamaan. Ja mulla oli niin kuin pitkän aikaa se, että ensimmäisenä, kun mä lokkauduin sisälle, Mä tarkistin tapahtumalistan, että mitä kivoja rakennuskunteja olisi tarjolla. Joo. Ja sitten otin niin paljon kuin ehdin. Joo. Sä käytit aikamoisen määrä viikotuntia, sitten heti kättelyssä. Nyt kyllä niitä aika paljon tuli loppujen lopuksi. Ehkä niin joku pari tuntia illassa. Joo. Tuli sitten loppusin enemmän. Koska sitä halusi niin kehittää kehittää ja parantaa koko ajan. Joo. Mihin, mihin sä olet laittanut kaikki ne asiat, mitä sä olet rakentanut? Ne on mulla inventorissa. <laughs> niin just. Siellä täytyy olla aika tuhans tuhansia rivejä tavaraa. Siellä on aika paljon, joo. Ja osa mulla on tietysti sitten kotona oikeastaan. Mm. Et mä oon siis kotia kotia että Siellä on melkein pelkästään vaan mitä mä itse on tehnyt. Joo. Ja sitten mä voisin vielä tuosta, että miten mä päädyin opettajaksi, mm -hmm. oli sitten, että tosiaan yhdessä vaiheessa tuli sellainen varmuus, että nyt mä voin tehdä tätä ja sit mä laitan hakemuksen sisään. Siihen aikaan tällainen kuin Teasers University oli niin suurin koulu, voisi sanoa, ja ainut melkein, että mihin sitten kannatti hakea. Yeah. Ja sinne hain ja... Koulutuksen jälkeen pääsin sit sinne opettajaksi, ja sitten sitten vähän aikaa siellä ollessani, niin sitten tuli semmoinen jakamiskohta, että sitten syntyi toinen koulu, ja, eli tämä oli sitten semmoinen TUI Neo-koulu, joka on nyt sitten taas ehkä vahvin kouluista Second Lifeissa. Ja sinne sitten menin niin kuin hallinnon osaan, että mä olin yksi kolmesta johtajasta siellä, jotka sitten aloitti ja pisti sen koulun pyörimään siihen, mikä se nyt on. Ja sen jälkeen sieltä sitten kun siirryin omaan kouluun, ajattelin, että haluan kuitenkin omia tunteja pitää ja sillä tiellä nyt sitten tällä hetkellä oon. Kerro tästä valhalla Universitista vielä lisää. Mikä, mikä sen homman nimi on? No se oli lähinnä se, että halusin pitää omia tunteja ja omalla maalla. Että mulla on bisnespartneri, jonka kanssa ostettiin ensin maata, jota me sitten vuokrattais eteenpäin. Mutta sitten tuli sellainen idea, että kun meillä nyt tätä on, niin miksi, se voisi laittaa tänne kouluakin mm -hmm. pystyyn. Ja niin mä sitten tein, että nyt meillä on niin kun kolme luokkahuonetta oikeastaan, tai sen isomman voi rakentaa vaikka neljänneksi. Ja sitten se vähän vaihtelee sen rakentamisen koon mukaan, että mitä luokkahuonetta käytän. Että osat on suurempia luokkahuoneita kuin toiset. Tämä on vaan niinku valhalla university siitä, että meidän kylän nimi on valhalla. Mm. <laughs> mun minun Partneri on norjalainen. <laughs> Et sitä kautta tuli tällainen skandinaavinen kytkö siihen. Käytät termiä business Partneri, Onko teillä sellainen liiketoimintasuunnitelma? Tai, tai oletteko te miettinyt pitkällä tähtäimellä, että miten tämä rahaliikenne... Saapiko se mennä niin tosielämän rahalla miinukselle vai pitäisikö sen koulun pyörittämisen tuottaa mieluumminkin no, rahaa? Itse asiassa tämä koulun pyörittäminen ei ole niin se, mistä me sitä rahaa ö, yritetään saada, mm -hmm. vaan se on, että me vuokrataan ne maat. Joo. koska Koska siis nämä kolme luokkahuonetta, mitä meillä on, niin on erotettu sitten näistä, että mitä me asumiskäyttöön vuokrataan. Ja se on sitten... Tarkoitus siinä on, että päästäisiin tasoihin. Emme sitten mitään hirveitä voittoja haluta, vaan että kunhan saataisiin nämä kulut, nämä maksut maksettua, katettua sillä. Joo. Mutta että se on tosiaan koulusta sillä lailla erikseen. Joo. Saako ihan kysellä, että minkä tasosta liikevaihtoa siinä maanvuokrausbisneksessä nyt sitten teillä pyörii? No, meillä ei tällä hetkellä siinä ole ihan valmista. Me tehtiin semmoinen tosi iso suunnanmuutos tässä, että meillä oli ensin äh, siellä taloja, joita me oltais vuokrattu, mutta siinäkin kun mä en ole mikään skripteri, että sitten se jäätä mun bisnespartnerin harteille, skriptata ne kaikki vuokramaksut ja mm. luki, ovenluketukset. Ja sitten ei sitten tullut mitään, niin sitten otettiin ne talot pois sieltä ja nyt sitten vaan niitä maita vuokrataan, mutta niihinkään ei ole vielä sitten asetettu näitä, niitä ei ole laitettu vuokralle vielä. Joo. Että eikä mitenkään mainostettu eikä muutakaan, Et en tosiaan osaa siitä sanoa, koska mitään tuloja niistä ei vielä ole. Aivan. Mulla on oma kokemus nyt sellaisesta, että mä olen... Ollut sellaisen kiinteistön kuin Sarah Nerdin tällaisen mm -hmm. promokampanjan asukkaana. Sarah mm -hmm. oli kehittänyt uuden asuinalueen Nodagra Fallsin ja tarjosi blogissaan, että avatarit voivat muuttaa sinne asumaan neljä viikkoa ilmaiseksi, koska mm -hmm. hän halusi vain niin vipinää ja säpinää sinne mm -hmm. uudelle asuntoalueelle. Mulla on nyt just sellainen hetki, että mun pitää miettiä, että mitäs mä nyt sitten seuraavaksi, mitäs mä niinku oikeasti haluaisin tehdä. Se vuokra-asuminen ei, ei ole siitä kiva, että, että sit siellä ei aina voi sitä maata hallinnoida. Esimerkiksi kun mä olisin kiinnostunut vaikka just mediastriimeistä, niin, mm -hmm. niin sit niitä ei pystykään itse siellä oikein säätelemään, kun se on maanomistajan takana se asia. No tuota, nyt on onneksi oikeastaan aika laajat valtuudet, kun näissä... Second Life teki suuren, suuren uudistuksen näissä ryhmissä. Että maanomistaja pystyy niin kuin tietylle ryhmälle antamaan jotain oikeuksia, eri oikeuksia. Aa. Että meilläkin nyt on, että me ollaan, meillä on pari Valhallaan ryhmää. Toinen on niin kuin Valhallaan tällainen managerointiryhmä, eli just tämä maanomistaja ja kunnossapito ryhmä yeah. Ja toinen on sitten nämä kyläläiset. Ja sitten tälle kyläläisten ryhmälle heille annetaan niin kuin hallinnoitavaksi se oma maapalansa. Ja siihen annetaan sitten tietyt oikeudet. Ei kuitenkaan niin kuin täysiä oikeuksia niin kuin meillä on, että esimerkiksi saa laittaa tasaiseksi koko maan tai mm. jotain muuta vastaavaa, millä pystyy aiheuttamaan haittaa toisille. Aivan. Mutta että Siinä on niin kun, ky kyllä siinä maanomistajan kanssa on neuvottelemisen varaa. Niin just. Ihan hyvin, että, koska Joo. nykyisin ryhmä työkalut mahdollistaa sen hyvinkin eritellyn ja tarkan rajauksen niille oikeuksille. Niin Miten tällaisena niin kun keskimääräistä suurempana su, suurmaan tai siis <tos> miten se nyt sanotaan, miten suhtaudut sellaisiin niin kun turvallisuusasioihin, kun joskus saa kuulla, että, että yritykset on panneet pystyyn jonkun toimitilan ja sitten sinne tuleekin lentäviä koiranluita tai mitä hyvänsä, mm -hmm. että jotkut tulee tekemään kiusaa, niin onko tuollaisissa niin Onko ne vaikeita miettiä noita tuollaiset käyttöoikeusrajoitus-skriptausasiat maille? Ei oikeastaan oo. Että tässä Second Lifein alkupuolella oli niin siinä mielessä aika turvallista. Tätä oli hirveän vähän just tämmöstä, niin kuin siitä puhutaan griiffauksena. Mm. <laughs> Et nyt sitten mitä enemmän on tullut sinne pelaajia, niin sitä enemmän tällaistakin esiintyy. Mutta se on niin hyvin ykselitteistä että millä lailla siltä voi suojautua. Ja jos esimerkiksi joku tulee sinne, niin sen pystyy suoraan heittämään ulos ja kieltämään sitä tulemasta koko paikkaan. Niin Et sitten se automaattisesti, aina kun se yrittää tulla, niin se potketaan pois sieltä. Ja myös se, että niissä voi asettaa, että täällä ei saa kukaan muu laittaa skriptejä tai tehdä mitä tahansa, kun vaan ne ja ne ja ne asettaa ne rajat sitten. Niin justiin. Sä olet nyt 17 kuukautta ollut Second Lifein residenttinä. Mm. Miten, miten on, olet niin itse huomannut sitä tavallaan mediahuomiota tai julkisuutta, mitä, mitä tätä maailmaa kohtaan? Ootko huomannut mitään muuttumista siinä tuon ajan kuluessa? Voi kyllä. Kyllä. Et se oli se yksi vaihe sitten, että missä Ensin alkoi niin kuin jossain talouslehdissä näkymään, että hei, että täällä on tämmöinen mahdollisuus ansaita, ja sitten se sitten levisi yleisempään mediaan. Ja nyt jopa Suomessa tosiaan tuli joku, nyt ajankohtainen kakkonen vai mikä se nyt oli? Ah, joo, ulkolinja, TV1, oikko, sen, ulkolinja, esitti australialaisdokumentin. Juus. Joo. Oh. Niin, se oli sitten niin kuin, että se varmaan täällä Suomessakin iski. Niin. Aina ennen ketkä sen katsoa, niin tajuntaan. Aivan. Löytyy muuten itse asiassa netistä sattumalta, kun oikein rupesin kaivamaan, niin tota, mm -hmm. löytyy tuolla meidän -blogissa on, on siihen linkki. Mä voin vaikka laittaa sulle vielä ihan erikseen. Joo. Tai niin kuin sä se varmasti näitkin, niin no, mitäpäs se minä... mutta tuota, täytyy sitä mainostaa kuitenkin. Aivan. Vielä. Joo. Muille, jotka, jotka ei sitä nähneet, niin se on aika hyvin siellä. Se oli ABC, australialaisen yleisradioyhtiön maaliskuussa tekemä dokumentti. Ja se on siellä mm. niin palasina katsottavana netissä. Aha, no Mia, Sitten... se... Niin, anteeksi. Ei Eikö, minun piti jo ruveta kysymään ihan. taas uusia asioita, sanovaa. Mm -hmm. Eikö, mä olisin vain jatkanut siitä ohjelmasta, että mä vähän pelkäsin, koska yleinen käsitys Second Lifeista on sellainen naureskeleva ja vähättelevä. Ja että nörtit, joilla ei ole mitään sosiaalista elämää, on siellä. Ja kuvittelee, että niillä nyt on joku sosiaalinen elämä. Mutta tämä oli onneksi, niin kun, vaikka tämä oli pilkessä tehtytää tehty tämä dokkari, niin se oli sille ystävällisesti. Et siinä ei mitenkään dissattu koko hommaa, eikä niitä ihmisiä, ketkä siellä oli, vaan näytettiin ihan niin normaaleja ihmisiä, ketä siellä nyt on. Se on totta, että se ei sillä tavalla karnevalisoinut sitä juttua kuitenkaan, vaikka, vaikka ainekset olisi voinut olla olemassa. Kyllä, <laughs> <Olis voinut. laughs> Miten sä itse viittasit tuohon sosiaaliseen elämään, niin, niin minkälaista sosiaalista elämää olet itse nähnyt, tai minkä tyyppisiä ilmiöitä? No mä oon ehtinyt nähdä kyllä aika paljon jo siellä. Mutta se on ihan niin itsestään riippuvainen, että mihin siellä haluaa osallistua. Et on kaikenlaisia esimerkiksi klubeja, missä tehdään vaikka mitä. Mutta sitten toisaalta voi vaan käydä sellaisissa, jossa tehdään sitä, mitä itse haluaa. Esimerkiksi tanssinystä ihan tavallista tai Muuten vaan hengailua. Ja sitten oli tämä kasinot, jotka on nykyisin sitten julistettu laittomiksi. Mutta siellä oli kiva nähdä ihmisiä, kun siellä oli järjestetty joku tapahtuma. Ja esimerkiksi mäkin kävin vielä, kun oli tämmöiset äh, vähän niin kuin hedelmäpelit, mutta mm. niitä sai pelata niin ilmaiseksi tai olikohan se nyt yksi lindeni laittaa sinne, ja sen sai kuitenkin takaisin, niin mm. se oli sit ihan hauskaa semmoista pientä hupia Joo. siihenkin. Mutta nythän se on kielletty, koska se on niin paha asia. Niin, justiin. <laughs> Verrattuna siihen prostituutioonkin, mitä siellä on, niin on tuo tosi paha noin hedelmäteli. <laughs> <laughs> niin, se varmaan se sosiaalisen elämän koko kirjo siellä näyttäytyy, että jos vaan tarpeeksi seuraa aktiivisesti. Kyllä, kyllä. Ja siinä mä niin kuin kaikille uusille ihmisille, ketkä nyt alkaa muun kanssa juttelemaan ja miettiä, että no mitä täällä tekis, niin neuvon, että miten käyttää sitä tapahtumakalenteria. Koska se on niin, kuin niin hyvä olla olemassa ja sitä kautta sitten, kun sieltä saa suoraan kulkeutua minne, mikä vaan kiinnostaa. Onko sinulla itselläsi minkäänlaista kuvaa, että miten suomalaiskäyttäjien yhteisöt on rakentuneet tässä vuosien aikana? No minulla ei ole siitä niin, niin kummoista kuvaa, että olen vain katsonut, että ahaa, täällä on tällainen suomalaisryhmä, että liitynpä siihen. Ja... Mut et aluksi oli niin paljon harvoja suomalaisia, että eipä niillä ryhmillä paljon ollut mitään sitten... Har, niin mitään tapahtumaa. Joo. Et nyt vasta viime aikoina on alkanut tulemaan yhteisiä juttuja, mikä on tosi mukavaa. Niin, siellä on saunailtaa perjantaisin. Kyllä, joo. joo. On tosi mukavaa nähdä paljon suomalaisia yhdessä paikassa. Vähän vaihtelun vuoksi, kun suurin osa kuitenkin on muunkielisiä. Niinpä. Mm -hmm. Vielä tuosta opettamisesta mä olisin kysynyt, että mm -hmm. silloin kun sä niitä tunteja hamstrasit viime vuoden keväällä, niin minkä tyyppiset mm -hmm. piirteet, mitä sä arvostit Second Lifein rakennustaidon opettajissa itse? Mm. Sanotaanko ehkä ammattimaisuutta, että he tiesivät, mistä he puhuisivat. Ja... Myös sitten ystävällisyyttä, että he osasivat ottaa, huomioon toiset, tai osasivat ottaa huomioon oppilaat. Sekä sitten vielä, että he niin piti sen, ei nyt yksinkertainen sanat sen tunnin, vaan he eivät yrittäneet sillä brassailla, että hei, mä oon paljon parempi kuin te, ja mä tiedän paljon enemmän kuin te, että koittakaa pysyä nyt perässä. Mm. Vaan että ne oli tosiaan halusivat, mikä siinä onkin päätarkoitus, että oppilaat oppisivat tekemään ne jutut. Ja että se tunti kantaisi niin kauemmaksiin, eikä vaan siihen hetkeen, että saat on jutun tehtyä. Vaan että sitä voisi samaa, jotain mitä sillä tunnilla oppii, niin voisi käyttää muussakin tulevassa rakentamisessa. Entäs nyt itse opettajana, millaisista asioista se saat eniten tyydytystä? Ehdottomasti siitä, että kun joku oppilas hihkuu innoissaan, että jee, mä tein sen. Mm. <laughs> Se on tosi mukavaa. Ja. Koska sitten itse tietää, että on onnistunut siinä opetuksessaan. Että joku sellainen, joka on tosi kokenut tuota, rakentajaa jo, niin ei siitä jaksa hirveesti hirveästi innostua. Mutta sellainen, että joka on ollut vähän epävarma, että miten mä nyt tällaisen näin monimutkaisen jutun saan tehtyä. Niin sitten kun hän huomaa, että voi ei, mä oon tehnyt tämän tässä ja tämä on kaikki ihan oikea ja tämä toimii, niin Joo. sitten tulee semmoinen instant gratification. Onko se ehtinyt? välitön onnistumisen tunne tai jotain. Hyvä, kiitos. <laughs> <laughs> onko tota, aikaisemmat oppilaat tullut? brassailemaan, että sinulta saamilla opeilla perustin putiikin ja nyt löin rahoiksi. Tai, tai niin kuin, mitä ne sitten tekevät? Tuleeko ne kertomaan jälkikäteen, että jos ne on ruvennut alalle? Sanotaan, kun ei ruvennut alalle, mutta kyllä he tulee niin kuin joskus mä saan. He lähettää mulle kuvia tai ihan niitä esineitä, mitä hän on tehnyt. katoo, että mä tein tällaisen näillä, mitä sun opeistas on saanut. Ja... Kyllä jotkut on sitten sanoneet, että minä että nyt tässä alan myymään sitten näitä, tai vastaavaa. Että on näistä perustan kaupan sitten. Niin se on kyllä tosi hienoa, koska se on se tarkoitus. Että mikä siinä... Onhan se niin kuin hauskaa. Annetaan ihmisille jotain hauskaa tekemistä, mutta se on myös se, että heillä on mahdollisuus sitten perustaa joku tämmöinen oma kauppa tai liike. Tällä, niillä, mitä ne on oppinut, rakennustunneilla ja sitä kautta saamaan sitten toimeentulonsa Second lifeissä sitähän se on, koska siellä on mahdollisuus tehdä rahaa, niin mitä enemmän ihmisille annetaan mahdollisuuksia siihen, sen parempa, parempaa se on ja sen helpompaa sitä rahaa on alkaa sitten tekemään. Mä luen parhaillaan taloustieteilijä Edward Kastronovan kirjoittamaa Synteettiset maailmat, Synthetic worlds, uh, mm -hmm. Economics and culture of, of uh, virtual worlds tai jotakin, en muista mm -hmm. sitä alaotsikkoa nyt ihan ulkoa. Mm -hmm. hän, hän on aloittanut tutkimaan ihan muita moninpelattavia online-roolipelejä. Kirjassa mm -hmm. ei niinkään erityisesti mitenkään puhuta Second Lifesta, puhutaan enemmän Everquestissä. Castronova ja, ja analysoi, että kun nämä tällaiset hyvin mukansa tempaavat online roolipelimaailmat alkavat tarjota kerta kaikkiaan enemmän niin kuin kiksejä ja onnistumisen elämyksiä ja kiinnostavampia sosiaalisia suhteita ja palkitseja ja on, on turvallisuuden tunnetta ja hauskaa, niin hän ennustaa, että Ihmiset tulevina vuosikymmeninä tulevat tai niin kuin tulevina vuosina hyvin paljon enemmän viettämään aikaansa tällaisissa ja hyvin paljon useammat ihmiset, että et niin tosi elämä ei pysty kilpailemaan niillä elämyksillä monille. <laughs> et niin kuin, mit, miten sä itse analysoit sitä tässä sun Second Life Uran aikana ollut niin painosuhdetta niin tosi elämän. Ja, ja Second life välillä, et, et niin kuin, Miss, missä on niin kuin hauskoja elämyksiä tai sosiaalisia fiiliksiä tai, tai tällaisia. Niin miten se tasapaino menee? No kyllä mä niitä kuitenkin enemmän löydän vielä tosi tosielämästä. Että kun täällä on mukana jossain toiminnassa, niin, tai sanotaanko harrastusten kautta, mitä tosielämässä on harrastuksia, niin sitä kautta tulee se onnistumisen ilo ja hauskuus. Joo. Työelämä sitä ei kyllä Aa, että sanotaanko, että työelämä on tyydyttävämpää Second lifeissä kuin tosielämässä. Mutta sitten mulla <k> on tuolla tullut tuttuja, että joilla on joku tämmöinen fyysinen este, mikä heitä estää sitten elämässä niin laajalti ja tekemässä kaikkia juttuja, tapaamasta kavereita. Että heille sitten tämä Second Life on sellainen paikka, missä... Ei niin kuin tämmöisillä fyysisillä vajavaisuuksilla ole mitään väliä, että he pystyvät olemaan siellä kuka haluaa. Niin sellaisille ihmiselle se on hirveen hirveän tärkeää, että on joku tällainen paikka, missä he voi sitten toteuttaa itseensä. Joo. Mä oon aika monen erittäin, täyspäiväisen, erittäin täyspäisen tuttavani kuullut sanovan, että hei uskallat tulla Second Lifein, koska he pelkäävät, että he jäisivät koukkuun. Mm -hmm. Tämä tietysti he voi sanoa pikkaisen pilkisilmäkulmassa mm -hmm. näin, mm -hmm. mutta onko oikeasti olemassa jotain sellaista, niin kun, mistä kannattaisi varoittaa, että jos on jotain semmoisia addiktion taipuvaisia piirteitä ihmisissä, että, että älkää menkö sinne? No, se oli varmaan nämä kasinot. Että jos on niin kun uhkapeliriippuvuus tosielämässä, niin... Sitä pystyy sielläkin ruokkimaan hyvin, hyvin paljon. Et siinä mielessä se on ihan hyvä, että se on nytten, niin pienentynyt. Tai sitten joillakin... Onko tämä miten pg <tää> lähetys? Juu, ihan, vaan, ihan on aikuiset, only, että Omalla no vastuulla, joo. kuunnelkaa. Okei. Okay. Niin sitä minä mielisin, että jos on niin seksi riippuvainen myös. Hmm. Että sitäkin on Second Life, tarjolla. Niin. Ja varmasti monet käyttäjistä onkin elämässäkin sitten se ei sillä, sillä tavalla se ei tuu silmille, että itse kun on tuossa joenkievarissa enimmäkseen hengailu, niin mm -hmm. en voi väittää, että niin häiritsisi. Mutta mm -hmm. ilmeisesti kyllä sen, sen niin sieltä löytää hyvin vaivattomasti, jos sitä etsii. Kyllä, kyllä joo. Kun tarvii vain katsoa tätä tapahtumakalenteria tai katsoa... Niin siellä myös listataan suosituimmat paikat niin, ja kaikissa mainoksissa. Että kyllä se seksi lyö sieltä silmille. Hirveän monta paikkaa on näitä seksiklupeja, missä on strippareita ja eskortteja. Ja sieltä löytyy kyllä kaikenlaista. Mutta että sitä pystyy tosiaan niin kuin välttämään, niin sellaisiin paikkoihin ei tarvitse mennä. me juttelin yhden. Pelinkehittäjän kanssa, amerikkalaisen kanssa, kauan aikaa sitten ihan jostain muusta asiasta, mutta hän sanoi, että hän koitti Second Lifea, mutta sen takia, koska siellä oli niin hirveä painostus siihen seksiin ja pornoon, niin hän sitten lopetti, että hän ei tykännyt siitä. Mä sanoin sitten tälle ihmiselle, että se riippuu ihan susta itsestään, että Mä oon mennyt tämän koko aikani ilman, että mä olisin pahemmin törmännyt siihen. Siis sille, että mä olisin ollut keskellä jotain seksiorgioita niin. tai jotain. Että se on ihan itsestä kiinni, että mihin menee. Kyllä sitä pystyy välttelemäänkin. Ja. ja toisaalta onhan mulla joskus niin näistä joistain mun opiskelijoista, kun mä oon sitten esimerkiksi katsonut niiden profiilia, niin sieltä huomannut, että ai, että nämä onkin eskortteja esimerkiksi, mm. <laughs> mutta ei, ei sitä niin kuin erota sille muista oppilaista, onko ne eskortteja vai ei, että... Niin, ja saahan se eskorttikin harrastaa rotiikietuoli tuolien rakentamista. Kyllä, jos... että ne harrastaakin. Niin. <laughs> Toinen ei sulje pois toista. Aivan. Mm. Miten, miten tota no, sä oot itse tällaiselle opettajauralle lähtenyt, mutta kuinka paljon sä näet sit sellaisia, nyt tuohon hirveän paljon noita linden dollareita liitetään tuohon Second Lifeen, ja kuten itsekin sanoit, mm -hmm. niin se valtavirta mediahuomio alkoi noista talouslehdistä. Mm -hmm. niin, niin tota, onko siellä ihan oikeasti mitä edellyttää, että voi alkaa tienaamaan Second lifeissa? Sanotaan nyt vaikka rakentamalla ja myymällä esineitä. Mm -hmm. niin onko, mitä sinä neuvoisit, jos joku tulee kysymään neuvoja, että, että auta haluan tehdä huonekalukaupan? No se lähtee siitä, että ensin täytyy opetella tekemään se joku, että millä voi sitä rahaa tehdä. Joillekin se on justiin rakentaa eri juttuja. Ja sitten sen jälkeen tulee se mainonta, että miten sen järjestää, mikä on hirveän tärkeää, koska esimerkiksi vaateteollisuus. Jos nyt teollisuudesta voidaan puhua tuolla, mutta mm. vaatteet on niin kuin ehkä yleisin sellainen kaupan ala Second Lifeissa. Mutta just sen takia siinä on myös hirveä kilpailu, että täytyy olla aina parempi kuin se toinen. Mm. Et kyllä, koska valintaa, tarjontaa on paljon, niin asiakas osaa olla aika valikoiva jo. Ja. Et siinä se taito, oma taito, on se, mikä sitten erottaa muista. Et jotkut haluaa vain nopeasti rikastua ja nopeasti saada jonkinlaista sinne kauppaan. Mutta ennemmin ottaa sen hitaasti, kattelee ja opettelee, kattelee ympärillensä, että miten muut tekee asioita, sulattelee niitä ja sitten tulee sellaisen oman ideansa kanssa esille. Et sitten on heti valmis niin kun, iskemään kaikki pöytään, ja kaikki on suunniteltua. Mutta se lähtee siitä, että hankkii jonkun taidon, millä sitten pystyy ansaitsemaan. Ja tekee siitä tarpeeksi vahvan, että se taas kantaa eteenpäin. Vahva osaaminen jollakin tietyllä alueella. Ja ilmeisesti mm. sitten jonkun verran tällaista yhteistyökykyä, että löytää, löytää niitä tyyppejä, joiden kanssa saa asioita aikaiseksi. Et ihan ilmeisesti mm. niin kun, ihan yksinäisenä sutena ei oikein pärjää. No kyllä niitäkin on, mutta sitten täytyy olla niinku muita kontakteja sinänsä, että joita käyttää esimerkiksi mainostamista. Koska mainostaminen näen, että se on sitten kakkosasia siellä. Et ensin on vahva osaaminen ja sitten tulee se, että miten saa itsensä esille Joo. siellä ja erottumaan kaikesta siitä massasta, mitä siellä on. Et siinä verkostoituminen on hirveän tärkeää kyllä. Joo siihän meillä suomalaisilla on tämä Darleissin perustama yhteisö, Metaversal Arts. Kerro lisää siitä. No se on niin kuin, alun perin tarkoitettiin, että se olisi tämmöinen suomalaisten vähän niin kuin yhteistyö- ja avunantoryhmä, mutta nyt se on alkanut sitten kehittymään siihen, että se on vähän tämmöinen niin kuin, ei nyt ehkä yrityshautomo, mutta heille voi mennä oman ideansa kanssa ja sitten heidän kanssaan voi niin sopia, että miten sitä täydennetään, miten sitä mainostetaan ja miten sitä tehdään tämä tuote. Hmm. Eli he ovat niin siinä auttamassa sitten, että miten saat oman idean tai tuotteen tai kaupan sitten Second Lifeissa toimimaan. Mutta siellä on tosiaan niin Joko Jolanda tai daaliis kumpikin, on sitten siellä ohjaksissa. ja osaa auttaa eteenpäin. Joo. Et se on just sitä verkostoitumista, mistä mä aikaisemmin puhuin. Että kannattaa kaikki mahdollisuudet käyttää hyväksensä. Tää, mä voisin tässä pistää pienen mainostuksen väliin. Kerro. <laughs> Elikkä me ollaan nyt laajentumassa, Et koska meillä on Valhalla universisilla on alkanut olla niin suosittu ja suositut nämä tunnit ja tunnettavuus on myös alkanut kasvamaan, että me ollaan nyt etsimässä uusia opettajia. Ja laitankin täällä sitten kaikille tiedoksi, että mulle voi lähettää viestiä, että jos, haluaa, jos on kiinnostunut opettamisesta, ja mä voin lähettää sitten hakemuksen eteenpäin, jonka täyttämällä sitten ja palauttamalla takaisin mulle, niin on siinä hakuprosessissa mukana. Okei, eli jos opettajan ura kiinnostaa, niin Mia Vintorpe nimiseen Second Life-hahmon yhteyksiä maailman kautta. Ehdottomasti.